Sziasztok ez az audioblog, Kátlerből jövök hazafelé, és az a jó hír, hogy valószínűleg már hallottátok, hogy megtaláltam a szilveszteri audioblogot, ami januárban készült, nem sokkal ö, a szilveszteri dolgok után, amiből talán egy dolgot kivagytam. Amit mindjárt elmondok, és az jutott eszembe egy első gondolatnak, amiért bekapcsoltam rögtön a dictafont, hogy azt kéne hallatok, amikor állok énekelni a kocsiban, mert fáradt vagyok. <kül> és, de ez nem azt jelenti, hogy megbuzultam és szoktam énekelgetni, egyáltalán nem, csak mondjuk például egy magyar ilyen meglehetősen fos s nem és akkor néha is pont rám jön a gondolat, hogy megy éppen a la valami valamit énekelnek, la és akkor befejezem a refrént, és akkor mondok valami refrént. Na, ezt kéne hogy hogy folytatom a dalszöveget, néha kicsit arra a hatással hasonlít, ezt nem tudom, már meséltem a hogy ment a ö, Matrix a moziban, azt hiszem a harmadik rész, és van benne egy olyan jelenet, hogy mutatják Trini aki a Carien Moss és a világ egyik legszem nőinek tartják pedig kurva Ronda. és Carien Mossnak a legrondább alkatrésze az a feje csak hát ugye az a probléma, hogy a feje az általában látszik majd erről még mesélek ez is egy érdekes történet lesz nem Carien Moss fejéről, hanem másnak a fejéről és Carien Moss mutatták, premier plán nehogy rossz filmes kifejezést használjak Premier planban mutatták, aztán az a premier plan vagy lehet, hogy a totál nagy totál, nem tudom, nem, a nagy totál az a nagy látmány, a premier plan az a közelről tehát tarts. közelről is nézett kell Moss, mosz enyhén, bizonyos birka hintett és csúnya fejével és valami drámai hatás volt és nagy csend volt a moziban és akkor én megszólaltam spontán, hogy a kurva hát ronda vagy ilyen előfordul bizony, mert én ilyen őszinte ember vagyok, és ezek a dolgok kijönnek már nem emlékszem, hogy kurva a öröhögés lett a moziban, vagy csak megmaradt a döbben csend, de, de ez megtörtént, ezt be kell ismernem, ez megtörtént ez a történet. Aztán még az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy a szilveszteri audioblogban meséltem azt a részt, amikor a szilveszteri adást csináltok. Ugye ott a egy-két barátom maradt ott, a konkrétan kettő, a retikus 8 órakor befejezett másfél órás szilveszteri burik, után, hogy nekem segítsen leforgatni a Facebookos részt. És egy probléma van, hogy ezt nem, igen, nem volt időm előkészíteni. A fazbooknak, mint könyvnek megvolt a borítólapja, azt gyors nem, nem, a megcsináltattam, de a tartalom az nem készült el. Én azt úgy terveztem, hogy egy egész vagy egy fél fénymásoló papírcsomagot áldozok is, az tele nyomtatom A4-es méretben, tele nyomtatom faszokkal. Ugye ebből lesz a fasz book egy olyan könyv, ami tele van a faszokkal. És hát ezt nem csináltam meg előre, ezért fogtuk a gépet, fölmentünk google ott van a nyomtató, és megpróbáltam faszokat keresni. Hát ugye keresek sző, szó, fasz, pénisz, pénisz angolul dik, kok ilyenek. Hát mit mondjak, ezek azon röhögtek, hogy most kellene lefotozni, hogy faszokat az interneten. De hát kurva rosszul voltam. Ö, hát egyrészt magától a látványtól is. Ö, másrészt meg ráadásul kijönnek ilyenekre ilyen beteg dolgok. Tehát nem ilyen gumok ülnek a faszán valakinek, meg ezek a nemi betegségek, meg kegyetlen volt. Hat képet ültem kinyomtatni, és azt mondtam, hogy bazz meg, ezt még nem csinálom tovább, de nem fogom te nyomtatni az egészet. És azért van az, hogy így nem lapoztam bele rendesen, hanem csak egyet mutattam meg, mert valójában csak hat anyagi faszbuk volt a faszbukba, tehát hat darab, és az nekem így elég volt idegekkel. Úgyhogy nem remélem, nem okoztam csalódást ezzel nektek, de nekem elég volt ezt a hat darabot letölteni, így is majdnem lehajtottam a nyomtatót. Na szóval ma kátlerben voltam, és hát euh, BBTV forgatás az, az a helyzet, hogy a Katibéra felhívott, hogy euh, tudnak segíteni promozni még a Kátlerben azt, hogy a Kátlerben milyen edzők vannak, és hogy lehetne BBTV-be őket, és nyilván nekem kell a BBTV-be szereplőket, ő mondta, hogy persze. A a mezei valid, aki a vezető edző, már régóta tervezik, hogy valahogy berakik a BBTV-be. Autótest meg ilyen hülyeségek formájában az is érdekes dolog. Na minden, szóval mezénk, volt de ő Na, természetesen elkéstem de kurva rafkócs volt a Béla, mert 2 órára beszéltük meg, és ő négye hívta a palit. Tehát ezt nem tudom, így érzitek-e. És ahhoz képest, viszont nem ké... ahhoz képest viszont korábban értem, oda, mert oda értem fél négyet, hogy kurva jó vagyok, pedig még időt is tettem. Jászberénkben, ahol megnéztem egy FZRZ-est a Tibinek, mert találtam egy 90-es FZRZ-est, egy Yamaha fzr és ő szeretne egy olcsó motort venni, ami jó, és ez kurvára megérte volna, de ez az a fajta motor, ami igazából így retla, relatív megéri ennyiért, de inkább vegyél egy motort 5 kilóért, mert ez 230 volt irányára, de inkább azt mondom, hogy ez nem rossz, nem egy töké, van rajta megcsinálni való, pont annyi van rajta, hogy inkább 5 kilóért jobbat, és akkor nem kell bele mert ez esélyes, hogy soha a büdös életben nem lesz tökéletes és ha viszont azt akarom, akkor ráképülteni, egy vajonnan. Na mindegy. Szóval lejöttem a kattlerbe, itt rögtön felmerült egy pár téma. Azt tudni kell, hogy a kattlerbe hát ez, ez a társág, ezek egy kettősok mint, tehát ez hihetetlen. Állandóan az van, hogy szét rögjük az agyunkat, rögtön megy a hülyeség, azok a dolgok, amiket például ezt már később láttam, amiket a bébé ben látok, kornél, amiket tud hülyeségeket, hát ezek nem csak azért vannak, mert játszanak a kamerának, nem csak azért vannak, mert kamera miatt felfokozott állapotban hülyeskednek, hanem ez, ez van tényleg. Tehát én azt hittem, hogy azért nyilván kamera előtt próbálunk boénosak lenni, és én azt hittem, hogy ez benne van. De például a Cornél az nem az tényleg ilyen hülye, amiket szokott mondani, mert tök spontán, mert én edzettem a kártlerbama, tehát az a tervem csak hogy értsétek, hogy forgatunk, leforgatjuk az anyagot, és akkor utána edzek, mert nem vagyok buzi. És ez nem egészen így jött össze, de az a lényeg, hogy én hallottam a Kornére-ek és hallottam őket de nem volt kamera meg semmi, csak hallottam, hogy mit mond az edzőtársának, és azt mondta neki, hogy, hogy ő mélyebbre megy le, vagy mert mondta neki a, a másik srác, hogy miért nem megy le mély, mélyebbre a Sissi gugoló állványban, és azt mondta neki a korné, hogy azért, mert nekem van szó, hajlítom, <gül> ilyenek. Tehát ez a hülyeség ez megy így végig, Frankon kamera nélkül is. Meg ez a tudod, ez a, mondja neki, hogy nyomja már vagy, meg ezek a dolgok, ezek tényleg így, így működnek náluk. Szóval a Kártenerben ilyen eszméletlen kovalkád van, és egyébként itt, itt azt is mondanám, hogy egyszer az életben, ha nem jársz Debrecemmel, nem fogsz ide járni, de akkor is le kell jönnöd a Kártener gymbe edzeni. Be kell jönni, egyszer az életbe is kell venni egy napi jegyet. Mert itt olyan hangulat van, hogy itt kell egyet edzeni. A kátler az nem annyira. Ö, nem mondanám, úgy nem ezt a hardcore kifejezést, az nem is jó, azt nem akarom a bodybuilder gymre sem használni. De a Bodybuilder Gym, ha úgy veszed, akkor az annyiba keményebb, hogy nálunk a bodybuilder gymben ott ilyen kurva szigorú dolgok vannak, hogy nincsen buzi zene, ilyenek. Az más. A Kátler az jobban hasonlít egy hétköznapi teremhez, a dizájn sem annyira durva, de mégis, egy üvölt a buzizene néha, meg mindenféle fos, tökre megerültem megszólalt egy-két rogzene, hogy milyen fasa, erre az meg a csajok letekerték a bútba, és beraktak valami vernyogó szargecit. De mégis a kátlernek olyan hangulata van, hogy oda le kell egyszer az életbe jönnöd, akárhol is laksz, összeállni a haverokkal, ezt komolyan mondom, most nem viccelek, a Zalaegerszegen laksz, ami kurva messze van, akkor be kell a kocsiba a haverokkal, és le kell jönni, edzeni egyet a kátlerben. És akkor elmondhatod, hogy edzettem egyet a kátlerben. Ez valahol nekünk célja volt egyébként, és szeretném, a bodybuilder-csim is ilyen lenne egy csomó ember számára, mert az a másik olyan terem, ami azért van, hogy remélem, hogy el tudjuk azt egyszer élni, hogy ilyen lesz, hogy az emberek lejönnek, és, és uh, eljönnek csak azért, hogy edzenek ott. És egyébként ilyet már kaptam vissza a visszajelzésnek, nyílt napokra meg ilyenekre jöttek el, és rászok, hogy csak azért eljöttek, nem tudom honnan, hogy edzenek ott. És egyébként van ez a fitness modell, choice a hogy hívják? Milyen Nóra? Tök mindegy, farkas Nóra, ő például elszokott a barátjával megvalani, ha velükkor elszoktak jönni, néha hozzánk kérdezni, és ez is tök jó, hogy Kerskémétről eljönnek. Hát biztos van egy dolgok Budapesten, de ilyen dolgok szoktak lenni, és ez nekem kurva jól esik. Még akkor is, ha nincs időm velük beszélgetni, különösebben. Én azt mondom, hogy nagyon megyünk arra, hogy a bodybuilderségben is kurva jó legyen a hangulat, nagyon megyünk arra, hogy ilyen legyen az edzés, a Kátlerben ez abszolút nem működik, akármilyen buzizene is szól, ott élménye az edzés, mert mindig van ott olyan ember, aki, aki ha ott van egy Kornél, vagy ott van a Béla, tökéletes, mindegy, hogy beszéljössze vagy nem. Én is olyan vagyok egyébként, hogy próbálok mindenkihez élőbe kedves lenni, Sokszor odajönnek hozzám, de alapvetően annyira nagyon nem volt barátkozós, tehát mindig sok ilyen közös fotó van, meg ilyenek, és mindig, ezt soha nem utasítom vissza, mindig beszélgetek, ha lehet, de alapvetően, például, ha a bodybuilder gymben én ott vagyok, és valaki odajön, akkor én nem érek rá vele beszélgetni, ezt tudni kell. Tehát nagyon gyakran nem érek rá vele beszélgetni, szoktam azért, de nagyon gyakran van olyan, hogy a hátam közepére nem kívánom, hogy beszélgessek, Nem vagyok se senkivel, de alapvetően nem, nagyon nagy haverkodás nincsen, mert nincs időm ezzel foglalkozni. Ha egyzek akkor azért a munkám van, akkor azért mindegy. És a, a kátlerbes azt jelenti, hogy a kornél most neki fog állni haverkodni akárkiben, mert nem, neki megvan a dolga, vagy ez vagy akármi, de maga az, hogy ezek az emberek ott vannak, Hol a Béla van ott, hol a Cornél van ott, vagy egy egyik se, vagy a hangulat, vagy a mezei de valahogy bassza, meg olyan hangulata van a Gátlernek, hogy egyszer rohadt jó a buzi zene ellenére is. Úgyhogy ezért mondtam, hogy egyszer oda el kell, el kell jönni, és ezt egyébként ma kistáltam, hogy erről, erről írok egy cikket, hogy nem tudom miért, de valahogy ezt, ezt át akarom adni, mert én ma edzettem a Gátlerben, nem először jegyzetem ott, és ez nekem jól ment, forgattam, tehát úgy ami hogy forgattam is, amikor a Palinak egy sorozata voltak oda rohadtam kamerába, közben megjegyzettem. és én egyébként úgy edzek, hogy hogy utálom. nem szeretek edzeni, utálok edzeni, és ezért nem tartok pihenőt. Tehát ilyen hülye, óriás szedtek meg, meg mindent. Most ez nem egy jó megoldás, de szarok rá. Tehát mondjuk melle ezek közben csinálok mádét. Én Nem akarok leülni fél percet és várni a pihenőt. Megyek, aztán csinálok valamit közben, és úgy lepörög az egész körbe. Így legalább nem olyan tő gunalmas. Ezt a unja az edzésen, annak tudom a ezt a dolgot, ha már nem ilyen bajnoki ideál, bajnoki célok vannak. Ö, és... Azt kell, hogy mondjam, sajnos ebben nem mintha versenyeznénk a Cutler-ben, vagy a bodybuilder mert én a bodybuilder is néha lejövök és azt mondom, hogy basszus, ez még nekem is tetszik, tehát én szeretek a bodybuilder is edzeni, pedig utálok edzeni, ez paradox, de a bodybuilder is jó edzeni, mert van egy kurva jó hangulata de a bodybuildernek dizájnban előnye van, és valahogy mégis, mégis kurva jó a hangulat a kátlerbe. Most nem mondanám, hogy a kátlerbe jobb a hangulat, lehet, hogy csak talán nekem egy ilyen idegen ez de ugye a kátler ez egy nagyobb terem, az egy kicsit más. Kettőt nem lehet a mondanom, hogy minden kettő teremben az a kurva fontos, hogy legyen egy olyan hangulata, ami miatt élmény az edzés. Ez nekem fontos a bodybuilderbe is, és bazzenk most kitaláltam egy kitaláltam egy szlogent. Itt találtam egy szlogen, az és igen, ezt, ezt, akart, ezt akartam a badividers hogy oda mész. Jó, ebben vannak dolgok, mert vannak kétek, még egy rengeteg két fog még felkerülni, még az lófasz, ami most van, de. Tehát azt akarom, hogy olyan legyen, mint egy múzeum, hogy mindig találsz ott valamit. És ebben a Béla nem annyira igényes, mint én, mert ők kínak mindenféle képet lesz arra, hogy a leszed a netről kész. Én nem. Én önök a trokakjam saját képen vagy a mi fotósunk képei, vagy a, a hízling bálinti, aki hol a mi fotósunk, hol, nem, hol nem ő egy külsős. Tehát valami jelentés nem van azoknak a dolgoknak. Valami esemény történt, ez az egyik eszköz, amivel azt akarjuk, hogy élni legyen az edzés, a másik a dizájn, meg a gépek, meg minden. meg próbálunk olyan hangulatot teremteni, csak így nekem nincsen a teremben, a Tibérán, meg nincs kornélom, meg nem tudok én ott lenni szórakoztató központnak. Ez már egy kicsit a nehéz része, ebben a kátlán nagyon nagy előnyben van. Tehát nem versengünk egymással, az a célunk, hogy mindenképp egy legyen. Én szeretném azt, hogyha a bodybuilder lenne, hogy oda el akartak jönni, még ha nem is esik útba, edzeni. Vagy ha akár vidéken vagytok, bármi eljöttök, legalább egyszer is egyet. Nem az 1500 napi ö, bérlet, mi az napi bér, nem bérlet, ez mi az napi jegy, nem az 1500 forintos napi egyre ásingózok, mert kb. leszarom, ezért csinálunk nyílt napokat. Bár azt nem fogok csinálni, hogy többet hozzáteszem, hanem arra, hogy szeretném, az embereknek lenne egy élményük és látnak, hogy milyen nagyon sok jó terem van az országban is de nagyon sok buzi terem van, ami, ami más, is. mi arról szólunk, hogy élmény legyen az edzés, és nekem ma élmény volt az edzés, mert a cátterben egyszerűen jó volt edzeni is hogy még a buzi is még azzal is, hogy közben dolgoztam jó volt edzeni, ott volt a kedvenc Technogym-mel összenyomó gépen úgyvágy, hogy vannak minden hasza volt Na, de mi történnék? Tehát először is a Didi kurva lett, és kicsi a melle. És itt a kommunok most egy sztorit, amit személyesen elmeséltem már sokaknak, de audioblogban szerintem még nem. Kattler buli volt, ez még nem a széveszteri buli volt, hanem előtte. Ez valami írtapos tudsz volt, rengetegen voltak akkor tudom, és akkor Béla pulit szervezett. Béla nem kispályázik, ilyenkor kaja, pia, habcsidő, és minden. Ott találtunk a Béláéknál, a Dio volt velem, és dolog lényeg átott volt, a végén már jacuzzi a Bélával, meg ilyenek. Néztünk közbe valami filmet, de hát már beleadtam a vízbe, ilyesmi. De azon a bulit, hogy mindenki be volt baszva, kivéve én, mert én nem hiszem alkoholt, akkor pont olyan ide állapotban voltam, hogy nagyon kedvem lett volna a de hát nem hiszem alkoholt, ez, ez egy jelentős probléma ebben a dologban. Persze szóval megtetném, hogy évente be, bebaszok, de hát nekem az asszony otthon van a gyerekkel, most teszem azt, hogy nem vagyok annyira alkoholista, és akkor évente egyszer bebaszok, mert ez most jól esik. De akkor most mit csináltam volna ott magamba? Tehát ez nem, nem valami jó hangzó dolog. Na, az a lényeg viszont, hogy a Vivi uh, faszbukodott az én laptopomról, és benne maradt, nem lépett ki. És amikor nyitotta a föl, akkor látom, hogy ott a Vivi faszbukja, és akkor arra jött a Béla, mondom neki, Te, mit írjak a Vivi a faszbukra? És ő rávagta hogy a Béla, a 14 szer megbaszott és 40 orgasmusom volt. És én ezt beívtam, És a... Tudjátok, hogy szoktam említeni, hogy a Facebook... A Facebookon levő emberek 99%-a szellemű fogyatékos. Hát ez nagyon jól bemutatkozott. Nagyon jól igazolódott ezen, mert ugye egy csomó hülyezt elhitte, és akkor még írugodtak rá ezt azt, meg minden. Volt, aki valami gyökerséget írt rá, tehát számom, de mindegy, a mai napon, vagy tegnap láttam azt, hogy Ugye ezt ö, fölrakták valamelyik ilyen gyökér oldalra, nem is tudom melyik, napiszarra vagy valamire, kiszedték ezt a fazbukul és akkor egy-két gyökér így elkezdte köpködni, hogy jaj, ez egy jaj, nincs is melle, pontban találkozom, hogy így mi van ennek akkor a csöcsökkel jön szemben, mint az állat. De gyökérbe itt a gyerek nincs is mellett, akkor, hogy vigyázzam egy úros palliól, izé ezt hogy ez kurva, meg mindent beírtak. Elmondom a Vivinek, kurva lettél, meg nincs mellett, és akkor mondja, hogy hát igen, Béla, mondja, hogy hát a kurva is. És akkor ott mindegyel rögtünk, de ezek nyilván poénok, ez nem bátásból van. Elképesztő, hogy szellemi fogyatékos emberek valóban azt hitték, hogy 14-szer megkúrta a Kati Béla, a Vivit és 40 orgazmusa volt, és ő ezt felírta a nagy büszkén a facebook Tehát, most erre mit mondja? Ez az emberek színvonala. De minden esetre ezeken a dolgokon jókat röhögünk, mindig van mivel foglalkozni. Egyébként a Vivinek van egy Audi TT-je, amit ma vagy tegnap lefoglalt a rendőrség, hogy kiderült, hogy lehet, hogy lopott autó. Na ez még egy izgalmas kérdés, hogy mi van, de hát ezen is rögtön Na, aztán milyen indultunk a mezőipalival forgatni, mert dolgoztunk is, nem mert mivel nem már késő volt, és ezt kellett nekünk egy autó, egy Volvo, ami benn állt egy kereskedésben. És elrettük, kivittük onnan, mert ő el akarja ezt adni. És ez az autó ide el akarja És elvettük, kivittük a kereskedésből, elvettük elindítani a munkat visszavittük a kereskedésből, és a srác, aki ott volt a kereskedésben, ő mondta, hogy van itt egy Mustang, nem akarjuk megnézni. De mondom, hogy a megnézni. Ez egy euh, Cabrio V8-as volt, de ez újfajta. És euh, mondtam, hogy ez euh, kurva jó, euh, ez az autó, mert... De mondtam, hogy van egy rossz hírem, ez ilyen nagyon m, m, m, újat nekem nem mutatott, mert rohadt jól néz ki, de azért euh, én m, már meg kell tudom, hogy így, egy autó, egy autótesztet, egy Shelby GT500 euh, Shelby Cobra GT500 uh, Snake uh, Mustangról, ez egy sárga Mustang, uh, van rajta egy uh, Kinibel 2,8 literes kompresszor, et, és ezt a Kerol shelby csinálták, ezt csinálták. Ez a palia ez ezt vet az New Yorkban valahol egy kereskedésben és mondta, hogy kellnek egy ilyen mosztánk, de ő ö, szuper Snake Tuningot akar bele, és akkor ez úgy működik, hogy a Fordot fölhívja a shelby és a Shelby elviszi az autót, vagy ők viszik, és akkor visszakapja a Csávó az autóját, egy bizonyítványal, amiben bele van írva, hogy 850 lóerő. Sevasz! Tehát, ez a 850 lóerős verziózik érte, és megcsertek neki a 850 lóerőt és ez betég ez az autó egyébként tehát egy én kanyarma féltem tőle egy az egyben Nyomoztak egy gáz már ken is a hátulját keresztbe tehát mutális na de ahogy visszajöttünk ugye megnéztük ezt a Mustangot de nem csak a Mustang volt a garázsban hanem ott volt egy 850-es Fiat, ami egyébként egy szara autó, de jó néz ki aztán ott volt egy egyes Golf Cabrio, 1980-as kiadás, ami egy rohadt jó kis autó egyébként. Nagyon bevállalnak egy ilyet, csak hát ugye ezek már meternán nyárműnek számítanak értékesnek. Általában már restaurálták őket, és ezért kutyasokat kérnek. Aztán ott volt egy piac. 124 sport, ami szintén egy rovat, jobb autó és nagyon jó vezetni is, és kurva jó állapotból volt, jári volt belőle minden, aztán voltak még ott ladák, de olyan ladák, hogy 6000 km-rel is úgy az autót, beszagoltam, és az új lada volt, benne, kegyetlen. Aztán volt egy Ford Capri is, egy 3-as a utómata, kurva jó állapot, de ezt mind lefotozgattam magamnak. Aztán jó, megnéztük, de hát akkor megjött fater pater meghalott, hogy én autóbúzi vagyok, és azt mondta, hogy oh, mutat nekem valamit, 412-es, uh, mi az mosztics, a 412-es nem nem uh, tudom rosszul. Mertünk mondta, hogy fú, ügyekben nézzenek, még 30 ezer kilométeres mosztics volt, új szaggal, beszalás. Akkor még mutat egy Warburgot is, padlóváltos Warburg, ez as uh, új lehet, hogy ez volt a 30 ezer kilométer, nem tudom, rozsdamentesen minden csili állapotban, akkor ez már egy másik garázsban volt, értve a Moszkvics is, tehát az egy másikba aztán a harmadikba mert a másikba még ott egy csövezett Versen autó Lada meg egy Traband, aztán akkor átvitt egy másik garázsban, ott volt, egy, volt a Warburg, akkor ezek már egy kaparták munkat nagyjából, és nagyon reménykedtek benne, a meszei pali futott utánunk, hogy, hogy már akartam mondani, hogy menjünk, mert abban reménykedett, hogy nem jutunk el addig, hogy megmutatja a fa, terv, hogy vannak motorok is, de megmutattak bizonyot voltak. Úgyhogy az FZR helyett lehetünk találtam egy GPX 750-et az Olidnak, ez majd kiderül, de voltak, hogy mindenféle veterán motorok is, meg érdekességek, volt egy 500-as Menelli, ami kurva ritka, Na de mindezt csak felvezetésként ö, akartam elmesélni nektek, hogy ott a palék már kaparták magukat, hogy még gyakorlatilag semmit nem dolgoztunk, de már este van sötét, nem tudom hány óra, és ugye alig bírtok ott a veterán útos témától. Miért ezt el akartam mesélni, ez, az azért van, hogy felvezessek egy amit igazából teljesen spontán meséltem el közben, mert nem is tudom, hogy miről volt szó, de eszembe jutott az, hogy volt annak idején, még a, én úgy kezdtem, én fórumozással kezdtem a dolgot, tehát nem dolgoztam a bodybuildernél, mert először fórumos voltam, méghozzá egy elég köcsög fórumos, úgy utólag visszagondolva, ilyen elég nagy pofám volt és gyökér voltam, de azért legalább ahhoz képest, mert amúgy én egy másik fórumból indultam, nem a bodybuilderből, ott volt egy nagyon jó társaság, csak voltak ezek a hülye naturálok. Akkor még ezt így láttam a bodybuilderen, és akkor azok osztották az a 17 éves hülye, például az egyik, aki Ilyen nagy okosságokat mondott a hegydíjegyegyzésünk, meg minden is, akkor elég ezekbe eléggé Elég gyökér voltam, de mindegy. És volt egy másik fórum is, ahol fórumozgattam, és a másik fórumot később lepasztoltam, mert ezek a dolgok azért túl sok időt vesznek az ember életéből. Meg hát ugye akkor még nem tudtam, hogy hülyéken nem szabad az interneten vizetkozni, le kell szarni neki, ha írja a szarságait, nekem moderálni kell. Na de a másik fórum az a motorrend volt, ez egy motoros fórum, ahol ö, olyan közösségépítő szerepem volt, hogy eleve offline tereltem rögtön a csapatot, tehát azonnal elkezdtem szervezni egy találkozót, de az egy-egy nyomiskolunk a neten. Ezt egyébként még a bodybuilder csapattal is minél előbb megcsináltam, és ö, a motor lenne volt egyébként ez a kőbiker nick nevem, ami, amit most használok a totálkáros dolgokkal, és ezt így megtartottam a Egyébként az első ilyen motorlendes találkozó az megdöbbentő volt, mert ugye sok motoros, vogári motoros csávó az már megjelenik, és valójában igaz, hogy tél volt, de mindenki autóval jött, és ilyen öltönyös fazanok voltak. Ez, ezek voltak a motorosok, akik motoros motoros is lejöttek öltönyben. Mondom, az meg... De amúgy jó arcok voltak ennek ellenére. Persze volt, aki be, hamar összeaverkodtunk, ilyen volt a Dodor például, aki Hát egy ilyen meglehetősen pénizartó fiatalember, és hát itt jön be a képbe az a történet, amit el akarok nektek mesélni. Hát mondjuk, hogy hívjuk ezt a bizonyos leányzót, nem akarom, hogy a magára is menni, és és megsérkodjon. Mondjuk nevezzük napocskának, pedig valójában holdacskának hívták. De ezt nem mondjátok el senkinek, mert minden bizony titok. Szóval ez a holdacska, ez ugye formúzott, és hát lány volt. És hát ugye a lányok azok úgy érdeklik az embert, de ezek általában így, főleg motoros körökben, ezek elég rettenetesen szoktak végződni ezek a dolgok, amikor ilyen online motoros csajokat megismersz élőben, akkor azért ott vannak csúnyaságok, bármint legalábbis ők maguk. Mert a oldacska az egy speciális eset volt. Ő, neki egyébként volt egy barátnője a Vörös démon. És aki a Vörös Démon az nagyon kacér volt, így nagyon nyomta az oldogatós dumákat, az a, a fórum, a minden online, és az, az, az egyébként mindig gyanús. Tehát aki így az emberekkel a, a fórumon, meg minden meg a Íze egy kicsit itt nyomogatja, na az biztos, hogy egy beteg kurva volt, indul egy normális nem csinál, csak én ezt nem tudtam, aztán hát már így, egy, egy barátnővel is félre nyújtam így annak idején, akiről így kiderült, hogy egy kicsit ügy beteg, nem gyengén már nem mindegy visszatérve Holdaska és Red Demon hát a Dodorra, kitaláltuk, hogy meglátogatjuk őket, megszerztük a telefonszámot, tudtuk a címet, és akkor fölhívtuk, motorozgattunk is, egyszer csak fölhívtuk, hogy na, akkor most elvegyünk hozzátok, vagy hozzád. Igen, ö, igen, mert ugye a napocskának a telefonja volt meg, és akkor mondtuk, hogy elvegyünk hozzád, és akkor kérdezte a napocska, hogy Há, mivel jöttök, mondom trolival, és az meg Frankon komolyan ennyire okos volt, hogy így nem volt neki gyanú. Egyébként meg az, az ember fölhív valakit és járó motorról ráadásul, még hallod is a motornak a hangját, az is gyanús lehet, de amúgy mi egy motoros társaság voltunk, tehát az is gyanús lehetett volna, de amikor bemondtam neki, hogy trollival megyünk, akkor Frankon elkezdte magyarázni, hogy hol kell átszállni. Hát ez, erre nehéz mondani de mondta, hogy hát ott lesz nála a redémon, hogy nem-e baj, hát mondom, kurvára nem baj, mert legalább ezt a eléggé meglehetősen ilyen kulfőtött szexualitás sugárzó nem gyengi kacérnő szemét meg fogjuk ismerni személyesen. Aminek sejtettem, hogy rossz vége lesz, de igazából nem lett rossz vége, mert teljesen más volt, hogy valójában mindemilyen képzeltük. Aztán, hogy ez a más, az pozitív értelemben van-e, azt mindjárt mondom. Az a lényeg, hogy odaértünk napocskához, és álltunk, ültünk a motoron, tehát lesz az átunkról, ültünk a motoron, leraktuk a standardt, és akkor ültünk a motoron, és megjelent a két leállzó, a távolban elindultak felénk, nem tudom milyen távolságban voltak, de olyan volt, mint egy... Tehát a, a vörös némonról már nem tudom, hogy messziről láttuk-e, hogy olyan, olyan lágy, már alkazileg is, ö, aki, akire arra gondolsz, hogy meglátod már a mozgását és legfőképp a tartását, hogy ezt Énnek egyrészt nem adtak rendesen enni, másrészt otthon valószínűleg több alkalommal is mellkason baszták egy kurva nagy palacsita sütővel, mert egy ilyen kérdőjel hátuk körbe szer, ilyen szerencsétlen picsa volt, ilyen bottán, endiszkánál meg típusú. Aztán a, hold, a holdacska, a napocska az már egy érdekes kérdés mer mert ő így, így, így, így, így, így a kaleidoszkóp egy folyton bárcotta, hogy egyre közelebb ért így egy messziről, nem is volt tulajdonképpen bészes, meg nem volt csúnya, de aztán egyre jobban, ahogy közelért, így láttuk rajta, hogy, hogy valahogy az orra például egészen külön életet élt, és akkor a bazin, a orjukai voltak, hogy féltem, hogy az orjukaiban akar minket elhelyezni, és így az orjukaival rácuppant a fejünkre, és a fejünk elfér az orjukában belül, és beszippant minket a tüdejébe. Ettől féltem a legjobban, és a napos ahogy közelebb ér, az meg az egyre búvárodnább lett. És a végén, már amikor egész közel voltunk, akkor rájöttünk, hogy a fogai meg a szája olyan, mint az Alien, És akkor én szépen, amikor már megfelelő dimenzióiban kibontakozott előttünk, akkor én visszakapcsoltam a gyújtás kapcsolót, és ráraktam a vészlájtóra a hüvelykujamat, és bekapcsoltam azt is, és az öridítőre tettem a hüvelykujamat, hogy a gond van, akkor azonnal tudjunk menekülni. És hát akkor odajöttek, és kibaszottó nyomorék volt mind a kettő. És mi próbáltunk kurvára magunkban röhögni, és ezt a röhögővölcsöt visszafolytani, de nagyon nehezen ment, és akkor így beszélgettünk valamit, de nem túl sokat. És akkor a csajok indítványozták, hogy menjünk föl hozzájuk egy kávéra, de mondtuk, hogy á, nekünk rengeteg dolgunk van most, mennünk el szened, bányászni, meg az irodába kitölteni az adóbevallást, és akkor mi most el kell menni, és akkor indítottunk és elmentünk de csak 500 méterre tudtam eljutani, eljutni, mert annyira kurvára kellett röhögnöm, hogy gyakorlatilag képtelen voltam uralni a járművet. pedig ha bármilyen járművet képtelen vagy uralni, akkor az egyébként kresszabálysérzésnek minősül, másrészt a saját testi épséget és mások érdekében ilyenkor meg kell állni, és én annál, annál az oknál fog, hogy úgy féltem, hogy megfulladok esetleg a röhögést, de inkább félreálltam, és akkor ott röhögtem de nem volt nagyon másképp ez, ezzel a dudor sem szerintem. Na most a lépést el, hogy már nem tudom miért, de fogadásból én levittem magammal a napocskát a, a, egy gyorsulási versenyre és nem tudom ezt miért vállaltam be, meg akartam szivatni vele a többieket, csak akkor még nem gondoltam rá, hogy tulajdonképpen igazából magamat szivatom meg. A többieket meg úgy bízom, hogy a kevésbé, lehet, hogy ők is szívnak, de én szívok a történetben a legjobban. Az a lényeg, hogy én valahogy bevállaltam ebből a bizonyos fogadásból, hogy ö, leviszem ö, magammal, motorral nekem egy ilyen szerszere ezeregyesem volt, akkor 89-es és 143-os ez a motor. Ö, Szíriában Állítólag ez a Boszner felé volt, aki Street Fighter versenyző volt, és úgy értette ezekhez a dolgokhoz. Állítólag valamiket egyben nyitogatott a karburátorról és 150 lóerő fölött volt, de hogy ez most igaza, vagy nem az? Kurvára mindegy, egyébként. Egyébként nem is, lehet, hogy nem is 143 volt, hanem ez csak 137. A franc se tudja. Nem, azt hiszem 143 tök mindegy. A dolog lényeg az, hogy a ez megy és tudjódottam meg a dolgot, hogy tudnodok el, hogy a motoron azért az utas az emberre bekapaszkodik, mert úgy, amikor nem értesz hozzá, akkor azt hiszed, hogy a évasat kell fogni hátul, de hát az meg fogja meg a majrévasat egy olyan motoron, ami 3 másodperc szatlan százon, és úgyhogy megy, tehát azért az, az nem olyan egyszerű, amikor a életemben először ültem motoron hátul, kitalált egy hülye a hogy viz egy FZX 700-asról, egy amerikai FZX 700-asról, ami azért messze nincsen ilyen erős, de az egy olyan élmény volt, hogy én ott strandpapúcsban fölültem, strandpapúcsban fölültem a tónál, és akkor az a fasz nyílgázban elkezdett menni, hát alig bírtam hogy ne essek le, minden izom kapaszkodtam, az meg mint a majom a banánfába. És akkor ott egy életre megtanultam, hogy nem kapaszkodunk hátul a motoron, a mai évesben, különösen, ha nincsen rutinunk a kapaszkodásban. E, aztán később már, ugye csajok olyanok, hogy amikor megtanulják ezt a motor dolgot, és elkezdik szeretni, és mindig basszakatnak, hogy mennyi gyorsan, mert semmi értelme nincsen, akkor ők már szalazán és tudják, hogy mikor kell hátul kapaszkodni, meg hátul, meg végkezdel előtt. Tehát ilyenek, ezt ők már kezelik, de mikor kezdő vagy, akkor nem olyan egyszerű. És hát itt az a lényeg, hogy azért. Alapvetően, a motoron hátul ülsz, akkor tudni kell, hogy ilyenkor Átkulcsoljuk a vezetőt, és a az átkulcsolt helyzetben az egyik e, tenyerünk az nyitva van, és azzal tudunk támaszkodni a tankon, és a rákulcsolunk a ujjainkkal a, a, a csuklónkra, és akkor ez így körülbelül jó. Most folda volt ott mögöttem, ugye szabályosan próbált kapaszkodni, de hát ezzel az a baj, hogy a köztünk levő, e, amúgy is kellemetlen távolságot e, számomra e, mondhatni eléggé zavaróvá e, redukálta és hogy próbáljam az egyre jobban nyilvánvalóan előtörő undoromat csökkenteni ezért 240 en mentünk végig hogy fizikailag is elősegítsem azt, hogy minél kevésbé tudjon hozzám érni és hozzám közel hozzám bújva a hátamon kapaszkodni különösen mert cseppet se váltam, váltam volna ha véletlenül elhagyom voltak kínos pillanatok az egyik az volt amikor meg kellett állni tankolni és hát napocska leszállt a motorról, én megtankoltam, mentem volna be a kútra, és akkor mondtam meg, hogy mindjárt jövök, neved le a sisakot semmi, de ő lepette a sisakot sajnos és ezzel rendkívüli érdekes orcáját a köznév elé tárta sajnos, és abban a kínos helyzetben voltam, hogy ugye mentem be a benzikutashoz tankolni, és itt voltam egy ilyen nővel, és a benzikutasnak kényszerezetten el kellett magyaráznom, hogy hát egy Ö, valami trükkel, azt hiszem valami trükkel hívtam fel a figyelmet, mert a téjk mint a szar, és azt mondtam, figyelj, ezt nézd meg, azt a csajot nézd meg ott ki, ezt a fejet, fejszerkezet, és akkor így nézett értelmetlen, hogy mi van, és akkor elmagyaráztam neki, hogy fogadásból viszem a világ egyik nem nőjét most magammal. És akkor talán ezzel valamilyenre megmentettem itt a beégéstől magamat, de hát igazából ilyen, hogy beégés, ilyen dolog nincs az emberek, van önbizalma, de amikor valami olyan történik veled, vagy olyat csinálsz, ami tényleg kurva ciki, akkor már kurva nehéz, hogy önbizalma legyen, azért valljuk be, és hát ilyenkor kell megpróbálni poljára venni, aztán, hogy... Ezt most így elhitte, vagy nem hitte, vagy együttérző volt, vagy leszarta, az nekem majdnem mindegy volt, csak az ottan lényeg, hogy én magamat megmutassam, hogy ha már ezzel az állattal kell mutatkoznom, akkor, akkor valami érvem van ebbe az irányba, hogy miért. És az a miért nem az, hogy ez az én csajom. Na mindegy, hát lementünk, egy ilyen gyorsulási verseny volt, még a Street Fighter mutató. Lementünk, ott találkoztunk a többiekkel, de igazából az volt a program hogy a többiek azok vagy tovább maradtak, vagy egy napot maradtak, még nem tudom. Nekem pedig haza kellett mennem, és akkor ott elhidereltünk a napon, néztük a versenyt, aztán akkor eljött az idő, amikor haza kellett menni, és hát napocska, mivel én voltam neki a transport, ezért kénytelen volt ő is hazajönni velem. De nem volt kérdéses, hogy mi fog történni. Csak hát az volt a baj, hogy volt ott még egy ronda csaj. Volt, én nem tudom hogyan, de volt még egy ilyen gibbomfejű szörnyeteg és annak meg bejöttem valamiért Abba be sem gondolni, hogy bejöttem el a napocskának. remélem nem, mert nem adott jelet, vagy nem fogtam fel, mert nem rá ránézni a fejére, és azért nem láttam, de ott volt a másik, egy gibbon is és annak határozottan bejöttem, azt tudom, tehát az effektíven nyomult, és amikor mi bejelentettük, hogy akkor mi most elmegyünk, akkor, akkor ő mondta, hogy ki kísér minket a parkolóhoz, mert olyan volt a plac, hogy ilyen nagy motorparkoló, és utána gyalog kellett bevenni és ballagok kifelé két geci rompa és reménykedek magamban, hogy semmiféle ismerőssel nem találkozok már nem vagyok vallásos, de már majd majdnem, hogy imádkoztam magamban és volt egy lezárt rész, ahogy balladtunk mellettünk baloldalt ahol a fellépő street fighter versenyzők motorai voltak Megmondanom a motorokkal együtt a ersenyzők is. És akkor megláttam a Borsai Szabolcs motorját. úgy mondom, meg, van egy szarma vagyunk, de nem volt ott a Szabi sehol. Mondom, akkor most itt szépen lábúj helyen súrlanunk tovább, nehogy észrevegyem, bazd meg, és abban a pillanatban megjelent a borsúny szabolcs, és ilyen kurva egy lendület, eló, így integetett mondom azt a kurva Isten bazd meg, nem én vagyok az, szia, de visszaintem kényszeretetlen, kétszer, és reménykedtem melle, hogy senkinek nem fogja elveszélni, vagy éppen rövid rövidlátó lett azon a napon, és csak engem is, mert meg, vagy éppen vetült a nem létező fákról, a két lényre ott mellette vagy a visszatükröződött a műholdnak a nap elemes tányérjáról a izé, fény a szemébe is nem láttam, de nem tudom bármi csoda történt nem hallottam vissza erről egyébként utolag egy és akkor elköszöntük a nyomorégfejű csajtól az visszament és akkor napocskával mi visszaértünk Budapeste és akkor tulajdonképpen tulajdonképpen ott kárőrvendő voltam mert a legvégén már tudtam, hogy miért jövök a helyzetből győztesen, ugyanis amikor még miért elindultunk két csajra kifelé, akkor ugye volt a búcsúzás, és ugye végigmentünk a társágnak, és az ötterüste Soflevő srácnak, hát napocskának pusít kellett adni, mert ugye puszi puszi mindenkinek, és amikor én visszajöttem vele Budapestre, a 240-es nyerezés visszafele című műsor után, akkor abocska, levettem sisakot, és én viszont a fejem elhagytam és intettem neki, hogy szia! És csá! És el is húztam a picsába gyorsan, és így gyakorlatilag mégis csak a többiek szopták be, mert nekik kellett a abocskát puszígatni, én meg meghúztam. Na erre is jó a sisak. Na ez volt a mai audioblog, volt ma még egy csomó sztori, csak az a baj, hogy ezekre nem emlékszem. Énből a, hát a, a Pali is mesélt egy csomót, csak közben elfelejtettem őket. Lehet, hogy jegyzetel kéne vagy nem tudom, mert rengeteg hülyeséget össze tudnék szedni. A Kati Béla is mesélt egy uh, szenzációs uh, malőrt, amit elkövetett, de ezt meg majd látni fogjátok a BVTV-ben.